14. fejezet, Chicago, augusztus harmadika 22 óra 15 perc. Étán arra viad fel, hogy Déna hátal melkosának ütődik, a lába pedig kapálózó felgyűri a takarót, ahogy próbál elmenekülni. Megint támadik, trá, rá, rémálma van. Átkarolta a nő derekárt, Déna. Déna abban a pillanatban megmerevedett. Aznap este már másodszor fűtöt verítékben. Szíve vadul kalapák éten tenyere alatt. Megcsókolta a fülét. Psz, csak álom volt. Szeretnél beszélni róla? Nem. Csuttogta déna vékony hangon, mire éten felkönyökölt és úgy nézett le rá. Az ablakon beszülődő fényben dénarca hal csápat volt. Ne haragudj, nem akartalak felébreszteni. Semmi baj, déna megcsókolta a halántékát. Farkas éhes vagyok. Nem is hívtam a szobaszervészt. Tén a halványon elmosódott. Én is éhes vagyok. hátra hátradőlt, felkapcsolta az olvasó lámpát, fölemelte a telefonkádót, és letelefonált a partára. Azt mondták, legalább három-négyed óra. Van valami ötletet, hogy mibe tölthetnénk el a következő 45 percet, hogy ne aludjunk vissza? Dén arcába kezdett visszatérni a vér. Talán ki tudok találni egy-két dolgot. Hm össze, ennyi volt a válasz. A következő pillanatban minden figyelmeztetés nélkül lerántott a Dénáról a takarót, aki felkiáltott. Iten, fordulj meg, Dupenszké, azzal egy kicsit meglötte. Most rögtön. Déna úgy nézett fel rá, mintha hiányozna egy kereke. Tessék, látni akarom a tetkódat. Ó, oh, vagy úgy. Engedelmesen megfordult, mire íten hangosan fölnevetett. Olyan közhelyes, Dína, a fenekeden. Pontosabban szólva, mindkét farba fán egy-egy. Dína mérgesen nézett föl rá. Miért? Azt hitted a vállamra csináltatom őket. Itt nagyobb pislogott, mert hirtelen megjelent előtte a felvételen látott nő. Nem, az nem túl jó helytet a vállásnak. a apárnál ejtett a hamlakát. Különben is. Nem bírom a látványát. Iten egész közel hajolt, hogy megnézhesse Déna formás fenekét. Ugye csak viccáz. Déna kifújt a levegőt. Charlie egy bandában játszott. Az ő nevük volt a bontyúkel. Iten egy csókot nyomott a fogak közt kis szorangató mellé. A lepke viszont aranyos. A lepke az életjelképe. Déna megfordult, hogy magára húzza a takarót, és a szemét forgatta, amikor Iten elrántott előle. Vázom. Iten az oldalára fordult, és egészen közel húzta magához, hogy az orruk szinte már összeélt. Az életjelképe? Déna tekintete elkomorult. Akkor csináltattam, amikor beadtam a vállókeresetet. Akkor a lepke tetszik nekem a legjobban. Azzal megcsókolta és érezte, ahogy a nő el a karjában. Alig 40 percet maradt éten, suttogta déna az ajkához érve. Igyekez. Csikágó augusztus 4- -e, szerta. 8 óra perc. Déna kinyúlt maga mellé, de csak az üres ágyat érintette. Mély levegőt vett, szinte mámorítót, semmi kedvesen volt kinyitni a szemét. De szaladt az idő. Érezte, ahogy a napsukora melengeti az arcát. Fölemelte a fejét, de amikor a teste kíméletlen őszintességgel jelezte, hogy már nem fiatal lány. De még ha fiatal lett volna, akkor is vált volna minden egy ilyen éjszaka után. Kinyitotta a szemét, az óra negyed-kirencet mutatott, és mellette az üres párnán egy üzenet. Hirtelen eszébe jutott, íten szólt, hogy kora reggel megbeszélésre kell sietnie. Elgémberedett tagokkal felült, kezébe vette az üzenetet, és felnevetett. Kedves Déna, remélem reggelre visszatért az emlékezeted, és tudod a neved. Ha esetleg mégsem, akkor Déna Daniel Dupenski vagy, és nem vagy fényképész ami pedig a bontjúkelt illeti a balfenekeden, csak egy kérdésem volna. Mégis, hogy gondoltad? Majd felhívlak. Szép álmokat, Iten. Dénak kicsusszant az ágyból. Az első ugyanaz a régi rémálom volt, de a rossz után szép álmok következtek évek óta, most először. Az utolsó az volt, hogy Itennel szeretkezik, és arra ébredt, hogy ez a valóság, és íten harmadszorra is olyan erős orgazmust okozott neki, hogy a végén egyedül a férfi növére emlékezett. Most azonban ideje dolgozni. Egy egész napot töltött a Hanover ház falain kívül. Ma fel kell hívni a doktor Lee családját, gondolta komoran. Fel kell ajánlania, hogy segít a temetés megszervezésében. És beböli ma indul Kaliforniába. A terv szerint ő viszik kocsival reggel a buszpályaudvarra. Ez volt az egyik kedvenc tennivalója: elbúcsúzni tőlük, mielőtt új életet kezdenek. Mia azt kérte, hogy ne menjen a menhely közelébe se hátra követik, de Déna nem hallandó lemondani arról, amit a legjobban élvezett. Bevőlik kénytelen lesz a buszpályótól közelében találkozni vele. Déna levette az éjeliszekrényről a szállodai telefont és tárcsázott. Ivi, hol voltál? fakad ki, Ivi! Egész mostanáig téged kerestünk. Halál magam. Ó, annyira sajnálom. És tényleg bántotta a dolog. Meg sem fordult a fejében, hogy valaki keresni fogja. Dr. Lee, Karolin és kudmen után igazán gondolhatott volna erre. Ivi, meggondolatlanság volt a részemről, nem akartalak megijeszteni. Jól vagyok. Hívtam a mobil számot, amit megadtál. kicsengett, de nem vetted fel. Léna a homlokát ráncolta, aztán eszébe jutott, hogy ítem még kint a másik szobában, a kanapé lehúzta a szoknyáját. A telefonja valószínűleg kiesett a zsebéből. Biztosan a másik szobában hagytam. Az éjszakát egy ismerősömnél töltöttem. Melyiknél? kérdezte Ivi Mia azt mondta, nem nála vagy. Ezek szerint minden követ megmozgattak. Még nem ismered. Többen csönd a vonal túloldalán. Van egy pasit, és nem is mutattad be? Az utóbbi héten mi ketten nem voltunk valami jóban, mondta Déna a kimérten. Ez igaz. Ivi hangja ugyanolyan kimért maradt. Nos, ha mi befejeztük a beszélgetést, mindenképpen hív fel Davidet. de idegeskedte magát, és egész éjjel hazudozott Karolinnak, hogy beszélt veled, hogy legalább ő ne akódjon. Totál kiborítottál minket. Déna felszólaltott. David persze, hogy idegeskedik. Rendben, Ivi. Mia, nem akarja, hogy a menhely közelébe menjek. Hát, ha legközelebb engem akar elkapni. Azt sem szeretném, hogy te elhagyd a házat. Tartsz árva az ajtókat, főleg a konyhajtót. Mindig elfelejted. Ma nem fogom elfelejteni. És mi legyen bevöllivel? Már összepakolt és indulásra kész. Szólj neki, hogy találkozzunk egy óra múlva Betty kávészójában. Gyalog kísérem ki a buszpálya A papírét elzártam a fiókomba, tudod, hol a kulcs. Ad neki sziratokat. Meg lesz, Téna, ami pedig doktor Lee illeti, Annyira sajnálom. Ténát elöntötte a szomorúság alig bírt elfolytani. Tudom, én is. Jivi, annyi mindent sajnálok. Tudom, hogy nem mondom elég szer, de szeretlek. Déna hallotta, ahogy Évi megköszönővé a torkát. Én is szeretlek. Csikágo, augusztus 4-e, szerta, 9 óra. Billy Boss, a biztonságiak főnöke letett egy pohár kávét a monitor elé, amelyet Étem már órák óta megszakítás nélkül bámult. Világ életemben nem pipáltam még ilyen kitartó magányomozót, mint maga. Köszönöm. Hírtem mély hálával emelte fel a kávét. Azt leszögeztem, hogy a fizika törvényei szerint ez a nő, akit keresek, nem tűnhetett el csak úgy, szóval nyilván felszállt egy másik buszra, mert péntek este a kiáraton nem ment ki. Jogos a feltételezés. Bosz leült mellé a saját Nikorkó székébe. Tudom, hogy hétfőn reggel itt volt Csikágóban, mert küldött egy e a gyerek apjának. Éten jó előre gondosan megszövegezte a sztorit. Azt mondták Bosnak, hogy egy anyát keresnek, aki megszegte a gyermekfelügyeleti megállapodást. Elméletben nem kereshetik a nő arcát, hiszen tudták, hogy néz ki, és Bos elég okos ahhoz, hogy ezt azonnal kiszúlja. Kell egy felvétel arról, ahogy távozik a gyerekkel, hogy meglegyen, amikor a bíróságra visszük az ügyet, a gyermekfelügyelt megállapotás megszegése miatt. Aztán talán az apa teljes felügyeleti jogot kap. Bos elgondolkodva méregette ítent. Ezek szerint nem biztos benne, hogy nem az anya a jobbik szülő? Nagyon is. Na mindegy, annak alapján, hogy hétfőn volt Csikágóban, arra következtetek, hogy valamikor péntek reggel és hétfő este át kellett itt mennie. Eddig csak a kiáratokat néztem. Péntek este 9.15-nél tartok. Pihennie kellene. Úgy látom, kezd szaklatot lenni. Hosszú jelentőség teljes pillantást vetett ítelre, amit nem volt nagy művészet értelmezni. Post tudta, hogy valami nem kóser. Sok mindent megtanultam az alatt a 25 év alatt, amit a rendőrségnél töltöttem. Az egyik az, hogy nem baj, ha az embernek időnként segítségre van szüksége. Attól nem lesz az ember rosszabb. A szünetet tartott rendőr. Nem vagyok rendőr, mondta Iten. Bizony nem, helyeselt Bosz. Talán katona, de semmiképp sem rendőr. Katona sem vagyok, vágott vissza reflexzerűen. A tengerészgyalogos, nem katona. A tengerész gyalogos, az tengerész gyalogos. Bosz reakciójából ítélve pontosan ezt a választ váltva től, És ő most a férfi kezére játszott. Bos fölnevetett. És hol szolgált át Buchanan? Afganisztánban. Bos elhúzta a száját, homok. Éten komoran biccentett, maga a pokol, igen. Kilépett. Iten a fejét rázta, leszázalékoltak. Aknamező utána meg arflővisztámadás. Én Vietnámban voltam. A hetvenes években a kormány a legtöbbünket leszerelte, tendőnek álltam. A társam is, már mint rendőrnek állt. Valószínűleg már nem mennék át a személyszeti szülésem. Öregem, én ma már az akadémia egyetlen vizsgáltán sem felelnék meg. Túl öreg vagyok. De addig szolgáltam, amíg bírtam, és büszke vagyok arra, amit tettem. És maga is megtette, amit lehetett, és büszkének is kell lennie rá. Itten habozott, majd az ösztöneire hallgatva folytatta. Keresem ezt a nőt, de valahogy sikerül mindig egy lépéssel előttem járnia. Nyaktól lefelé van róla képem, de az arcáról egy sem. A gyerek apjának nincsen képe róla, amely az arcát mutatja. Íten reszenéstelen arccal állt a Bosz tekintetét. Most másképp néz ki. Bosz felharkant. A nők ehhez nagyon értenek. Ugye biztos benne, hogy ő a rohadtalma kosárban Buchanan. Teljesen biztos vagyok. Magánál vannak azok a képek? Itten meg az attatáskáját. Igen, itt ebben. Bosz a szemét forgatta. Dombornyomott meghívót, ne küldjek, fiam, ide velük! A férfi leporolta a tenyerét, és átvette a fényképeket. Halkan füttyentett. Na igen, a szűzéség szemmel láthatóan nem tartozik az erényen közé. Fényes nappal rejtőzik, mondta Bosz. Van egy tetoválása. Igen, tudom. Több felvétel is van róla. Nagy a betűvel kezdődik. Nem arról beszélek, hanem erről itt. Bossz és a fény felé emelte a nő kezéről készült közeli felvételt. Börtöntet a vállás, itt a gyűrű súlyánál. Látja a kis keresztet a hajlatnál? Azt jelenti, hogy ült. Iten a nő ujjatövét nem is figyelte, a kezeit nézte. Ahogy fogta a jelkönyvet, amelynek fényes felületéről visszaverült a fény. Nem viselt kesztyűt. A könyv nagyon fényes volt, biztos maradt rajta új lenyomat. És ha ez a nő ült, akkor az új lenyomata benne van a rendszerben. Annyira arra koncentrált, hogy az arcát meglássa, hogy a kezére ügyet sem vetett. Talán végre tudnak adni valamit a rendőrségnek. Beszélnie kell Playel. Csikágó augusztus 4 -e, szerta, 9 óra. Nos, ez alkalommal Ruby tévetett gondolt a szó, ahogy kinézett a menhely ablakán az utcára. Ivi Beverly töregette a nőt, akinek ma kell elindulnia Kaliforniába. Ruby arról biztosította, hogy Dupenszki mindig maga vitte a kocsiról a távozó ügyfeleket a Hanover Házból, nagy ünneplés közepette, de úgy tűnik, a csajt nagyon lefogalja mostanság az új fiúja. Milyen édes! Beverly azonban ma nem fogja Kalifornia himnuszát zengeni. Megfordult az alvó gyereket nézte. Elégedetten nyugtázta, hogy megfelelő mértékben sikerült előző nap rájesztenie, majd felkapta a hátiságját és kiszúrta a menhelyről. Alek még sokáig várt azután, hogy az állott cigarettafűszaga valamelyest enyhült. Résnyire fölnyitotta a szemét. A nő eltűn, és magával vitte a hátiságját is. Megint megborzangott, amikor visszaemlékezett, hogy mit talált benne. Minden erejét össze kellett szednie, hogy ne hányja el magát, mélyeket lélegzett, amíg el nem múlt az élmelykése. A nő végre elaludt éjjel, és neki tudnia kellett, hogy mit tart ebben a hátizsákban Az orvos szemüvege mellett. Most már tudta. Az orvos szemüvege mellett egy kis sűtőtáskát talált, azt a műanyagfajtát, amit az annyi is használt, amikor kimentek a vízpartra. Hideg volt. Alek visszanyelte a felkívánkozó gyomorsavat, amely a torkát marta. A hűtőtáskában három jégkelteli műanyag tasaklapult, és egy, amelyben újjak voltak. Halloweeni kelléknek tűntek, de nagyon, nagyon is igaziak voltak. Alek mélyet lélegzett, mert megint felkavarodott a gyomra, de uralkodott a hányingerén. A nő megölte az orvost, pedig olyan kedves pácsinak látszott. Megölte és levágta az ujjait. Megint megborzongott. Levegő után kapkodott, izzadt, folyt róla a víz, ahogy egész éjjel. Menézett a kezére, megmozgatta az ujjait, ha másért nem is azért, hogy megnyugtassa magát, még mindig engedelmeskednek. A nő megölte polt és serolt, és most az orvost is, és őt is meg fogja elni. ebben biztos volt, Alek egész éjjel más sem csinál, csak ezen törte a fejét. A nő azt mondta, meg fogja ölni az anyját. Alek teleszívta levegővel a tüdejét annyira, hogy már fájt. Abban nem lehet biztos, hogy még nem ölte meg. Az is lehet, hogy az anyja már rég halott. De anyu nem szeretné, ha én is meghalnék. Valamit tennie kell, különben meghal. Alek behallította az ujjait. Vagy valami még rosszabb történik vele. Gondolni sem akart arra, milyen lenne az élete újak nélkül. Inkább a halál. De nem akarsz meghalni, szóval csinálj valamit. Most azonnal. Óvatosan elővette azt, amit szintén a hátizságban talált, és amit azóta a takaró alatt rejtegetett. A fehér port a műanyag tasakban. Tudta mi az, épp eleget, olvasott össze mindenfélét az interneten, hogy pontosan tudja, mit tart a kezében. Kokain. Ez több, mint amit egy ember egy hét alatt fel tudna használni, gondolta. Ezt a kokaint eladásra szánják. Ez a kurva, aki elrabolta, egy kábítószerkereskedő. kereskedő. Alek tudta, hogy az anyja nem szereti a kurvaszót, de ő most nincs itt. Egyedül maradt. Nos, talán nem teljesen egyedül. Itt van a hajú néni, meg a heges arcú lány. A heges arcú lány kedves, tegnap este annyira sírt, és Alek tudta azért, mert a doktor bácsi meghalt. Alek elolvasta az üzenetet, amit a férfi hagyott. Az orvos együttműködött a fehér szemű nővel, hogy megmentse Alek életét. A heges arcú lány nem is sejti, hogy az a ribanc ölte meg a barátját. Mégis rámasolgott a könnyén keresztül. Tegnap reggel megmosta az arcát, előtte levő nap pedig a haját simogatta. A bízott benne. Újra begörbítette az ujját, a hűtőtáskára gondolt az ujjakra. Nem sok váraztása van. Összeszedte a bátorságát, reménykedve, hogy a szülei büszkék lennének rá, ha látnák, majd fogta a fehér poros és elindult megkeresni a heges arculányt. Ha meglátja a port, ki fogja hívni a rendőrséget. Ha kijannak a rendőrök, Alec fog egy papírt és egy ceruzát, és elmondja nekik, amit tud. Azt tudta, hogy a rendőrségben bízhat, anyu mondta. És ha a hegesarcú lány nem hívja ki a rendőrséget, és megtartja magának a fehérport, Nos, akkor legalább tudni fogja, hogy mégsem bízhat benne. Washington City, Maryland, augusztus 4-e, szerda. 10 óra a keleti parton, 9 óra az ország középső régiójában. James az üveg túloldalán ölt és türelmesen várt. Ma meg fogja tudni, hol van szó, hogy miben mesterkedik. Az öccse most arra jobban teszi, ha végre kinyitja a száját. Fejét oldalra döntötte, ahogy Price Lewis lebotorkált a látogatásra fenntartott helyiségbe, Kék-zöldre vett képpel. James sejtette, hogy máshol is vannak véraláfutásai. Végül is nem adott különösebben pontos utasításokat. Azt akarta, hogy a fiú szenvedjen, de annyira nem, hogy a kórházban kössen ki. Louis leült vele szemben a székre, merev tartással, az arcán stoikus beletörődés. Csikágóban van, mondta a fiú bevezetés nélkül. Miért? Egy gyereket vitt magával, a neve Alexander von. A kapcsolódási pont. Vónéké az a tengerparti ház, ahol a hullát találták. Szó elrabolta a gyereküket. Most rá kell jönnie, Vónék, hogyan kapcsolódnak ahhoz a nőhöz, akit James előkerített Fordában. A nőhöz, akit Szó megölt. Mennyi a vártságdíj? Egy millió dollár. És a terészet a fele. James felnevetett. Sosem fogja neked adni a felét és holbújká Csikágóban. Elvileg a nagybátyám házában hozza meg magát. Azt kizárt, a házok parikéget. Azok a rossz szokások, ágyban bagózni. Ártatlan öregek voltak, mondta Louise regetten, miért? Louise tekintete elhomályosodott, ahogy könnyen a szemébe, és James felállt. Ugyanazért, amiért a nővélet kinyílt egy idős nőtt Floridában, meg azt a pasast a fészerben, mert megtehette, és én is megtehetem. Szó tehát Csikágóban van egy gyerekkel, az a ribanc bele fog őrülni, ha sokáig kell rejtőznie, és amikor kidugja a fejét a lyukból, ő ott várja majd. Az órájára pillantott, még ebéd előtt ott lehet Csikágóban. augusztus 4. negyedike, szerta, tíz óra Ifit csak pámolta a konyhaasztalra tett kokószacskót. Elig hozta le neki, egy árva szót sem szólt, a tekintete komoly volt, de éber, és figyelmes. Mintha csak arra várna, mi lesz az ő következő lépése. Azonnal felhívta Dénát, azon az új mobilon, amelyet ajándékba kapott. De az megint csak kicsöngött, senki sem vette fel. Ivi újra megpróbálta sikertelenül, csak az előre beprogramozott üzenetrögzítős szöveget kapta. Üzenetet is hagyott Dénának háromszor is, és három alkalommal megcsörgette Dén a hívóját. Felhívta miát, de Mia épp nem volt szolgálatban, nem lehetett hívni. – Szeretne üzenetet hagyni? – kérdezte a rendőrségi adminisztrátor. – Nem, nem szeretne. – Karolint nem hívhatja fel. A következő napokban senki sem terhelheti Karolint, és Ivi úgy érezte, ez bizony komoly tehernek számítana. A legfontosabb most az, hogy Eriket elvigye a Hanover házból van biztos helyre. Kétségbe esetten dörzsölt a homlokát, bár csak tudná, mit kell tennie. Aztán eszébe jutott az a nő, akivel Déna együtt dolgozott annak idején, amikor át kellett menniük a gyermekvédelmi szolgálatra. Déna bízott benne. A neve Sandra Stone. Ivi-nek végre sikerült elérni a valakit, és ezt jelnek vette. Miss Stone, a nevem Ivi Velsen, Dina Dupenszkival dolgozom. A válasz óvatos csönd volt, majd nagy sokára egy kérdés. Mit tettek önért, Miss Velsen? Ivi erikre nézett, aki átott nagy komoly szemekkel beesett nyúzott arccal. Megpróbált a rámosolyogni, ahogy a kisfiú lassan eszegette a magyaró vajas legváros szendvicset, amit az imént készített neki. Volna egy kis problémánk, miszton. Remélem, hogyan tud nekem segíteni. Chicago, augusztus 4-e, 10 óra 45 perc. Itten épp neki kezdett volna a következő biztonsági kamerás felvételnek, amikor a mobélja rezegni kezdett a zsebében. Rögtön azután felhívta létre, hogy meglátta a jelkönyvet a nőkezében, de csak a hangpostát ért el. te visszahívja. Itten a köszönést mellőzve felcsattant. Hal a fenében voltál? Egy kis dolgom akadt. Klé hangja egyötölt volt. Ezek szerint végre találtál valamit? Végre igen. Tegnap a könyves portban kezcső nélkül a könyvhöz, amit olvasott. Szerintem meg kellene vennünk az összes példánt a jelkönyvből, ami az üzletben a polcon van. Találhatunk úrlenyomatot. És most már azt is tudjuk, hogy ben van a rendszerben. Honnan tudod? kérdezte légy különös szinte már távoli hangon. Iten összevonta a szemöldökét. Valami nagyon nincs rendben. Börtön tetkó van az úján. Kli egy ideig nem szólt semmit. Hajd, hogy a rendőrség gyűjtse be azt a bűnyelet. Iten a homlokát ráncolva indított el a videómagnót. Miért? Mert most már buszáj vannunk őket. Morszerif is tudja, hogy a leg eltűnt. Ethan hátra a székben. Honnan? Onnan, hogy rohadt józaru, csattan felklé, egy percig sem hitte Szen-sztoriát arról, hogy Alek a nagyszülékkel Európába utazott. Az irodájával utána nézett a nyilvántartásban, és ma reggel megtudta, hogy Alek von nevére nem is állítottak ki útlevelet. Vagyis Alek nem lehet a nagyszülőkkel Angliában, azaz hazudtunk. Hogy azarolhat, dörmögte Iten, és mi történt? Sten nem volt hajlandó egy szót sem szólni. Gandhi elsápat, én pedig ott álltam, és úgy néztem rá, mint a fogalmam sem lenne róla, miről beszél, Mégis mit tehettem volna? Aztán Stan kekecketni kezdett, és megkérdezte, szüksége van a ügyvédre. Moore azt mondta, nincs, de nagyra értékelné, ha nem hagynák el a várost. Aztán kifelé menet megkérdezte tőlem, ismerek el Johnson nevű ipsét. Ő volt a századosom a Washington DC rendőrkapitányságon. Ezek szerint nagyon sok minden tud, dünnyögte éten, a francba. Némán ült, figyelte, ahogy a szürke alakok hangtalanul átszerik a képenyőt a múlt pénteki felvételen. Épp akkor érkezett meg egy csoport az este fél tizenégyes busszal, amely valahonnan térről jött. Hills gondolta szórakozottan. Négy azonosított halott. Kristi Szikorszkit előző nap egy mellékutcában találták meg. Adott egy emberrablás, ami már önmagában is bűncselekmény. Államhatárokon átvaló szállítás, amiről értesíteni kellett volna az fbi -t. És négy napi elkeseredett kutatás után végre van valami, aminek a mentén elindulhatnak. Be kell masszíroznia a helyi rendőrkapitására, és vallamást kell tennie. És reménykednie, hogy nem túl kevés, amit tett, és főleg nem túl megkésett. Íten felszóhajtott. Azonnal bejelentem plém. Van meg Stennek és rendének. Ez a helyes döntés, ítem. Feltételezem, hogy már péntekes lett volna a helyes döntés. Milyen ironikus gondolta. A felvétel, amit épp most néz, nagyjából pont abban az idősában készült, amikor téljel visszafejtették az első e-mailt. Azt tetted, amit akkor helyesnek tartottál. Én egyetértettem veled. Ugyanannyira benne vagyok, mint te. Sajnálom. Ne sajnál. Csak menj és jelentsd be a Csikágoi rendőrségen, mielőtt még valaki mást is megöl. Iten figyelte a lassan elúszó tömeget a péntekesti felvételen, és megtelmet. Várj. Iten? Iten felpattant. Nem, komolyan mondom, megvannak, látom őket, ez Alek. A nő volt az, ahogy Aleket a felkarjánál fogvartaszik át a keresztül terminálon gyakorlatilag felrántotta, amikor a kisfiú megpotott. Még mindig rajta volt az a rohadt sapka, de a leket jól ki lehetett venni. A keleti kijárat felé tart, mondta ítem feszülten. Aztán figyelte, ahogy megtarpannak. És a szíve hirtelen megállt a többenektől, mert az árnyékból kilépett egy újatlan fehér pólót és pamucoknyált viselő nő. Féltétre eszkedett alak előtt, megpróbálta rávenni a fiút, hogy nézzem föl, és megsimogatta a haját. Amikor ez nem sikerült, Iten megpróbált lélegezni. Nem ment. Iten, ott vagy még? Igen. Alig sikerült kinyögni a szót. Basszus, Iten, mi a fene bajod van? Iten vakon rogyott a székbe. Aztán figyelte, ahogy Déna átkarolja a nőt, aki elrabolta a keresztfiát és megölt négy embert, és ezek csak azok, akikről eddig tudomást szereztek. Figyelte, ahogy az ujjahegyével fejjebb emeli a nő állát. Híten összerezzent, amikor most először végre megpillantotta a gyerekrabló arcát. Csupa szúzódás, felismerhetetlenségig összevett arc. Figyelte, ahogy déna arcán fájdalom suhant át, ahogy szeményre vesz minden egyes kép az, hogy Déna ilyen ocsmánságban tevőlegesen részt vállalna, elképzelhetetlen volt, lehetetlen. Otthonról megszököttek. Déna otthonról megszökött nők között önkénteskedik, nem pedig tizenévesekkel, ahogy feltételezte. A nő arcán lévő sérülés valódinak tűnt. Déna bántalmazott nőknek nyújt menedéket. Íden! Lészinte már, morkot, mi történt? Itten kimerevítette a videót, amint Déna épp melegen rámosolja ő arra nőre, aki elrabolta a keresztviát. Ugyanaz a mosoly, amit ő kapott alig néhány órával korábban, amikor Déna összegömböldve feküdt a karjaiban, az ágyában. Tudom, hol van Alec. Csikágo, augusztus negyedike, szerda, tizenkét óra. Meg kellett volna az meseletomban, gondolta Dína, ahogy törölközővel szárítgatta a haját. Biztosan jobb lett volna a víznyomás, mint ez a gyönge vízsugár, ami az ő folyik. Kritikusan végigmérte magát a hűtőszobé tükörben, oldalra döntve a fejét. Látta a nyakán a halvány véralálkutást, amit éten ajkókozott. Nagyot nyert. Micsoda szája van annak a férfinak? Elég volt az ajkára gondolnia, már is megkívánta. Egyenesen a lakására sietett, miután kitette bevőt a buszpályaudvaron. A menhelyre nem mehetett vissza, és tényleg szüksége volt tiszta ruhára, ezért megkockáztatta, hogy hazamegy, egész végig hátra-hátra pillantva a fölött. A fegyvere a vícé mögött volt elrejtve, hátha. Amikor azonban bedobta a szoknyáját a teli szennyes kosárba, rádöbbent, hogy a személyhívóját és az új mobiltelefonját is éten szobájában felejtette. Ezért felhívta a szállodát és üzenetet hagyott a recepción. Hív fel otthon, meghagyta az otthoni telehasszámát, amit eddig még egyetlen férfi kedvéért sem volt hajlandó megtenni. Neki állt átkutatni a mostó kosarat, még meg nem találta a parfümöt, amelyet még Karolintól kapott karácsonyra. Sosem használta. De ma igen, hát ha ennek tetszeni fog. Felsóhajtott, és megint megnézte magát a tükörben. Mihez kezdesz, ha indul haza? suttogta. Nagy adag bűntudattól, félelemtől és értségtől eltelve az előző nap úgy döntött, hogy mégis elhagyja Csikágót. Ma tudta is, hogy ez a helyes döntés. Bárhol végezheti ezt a munkát, még Washington DC-ben is. Közel lakhatna Étenhez. Mámarító volt a gondolat is. Ha csak az ajkát arabálta. Ha csak Étennek, addigra már nem fog kelleni. Mi van, ha számára ez csak futó kaland? Vajon nekem több? Elvileg nem kellett volna így lennie, mégis több volt, megkérdőjelezhetetlenül. És téna sosem hazudik magának. Sürgető kapagás hallatszott az ajtó felől, Sténa összevont szemöldökkel kapta a irányába a fejét. Senki sem szokott nála nappal kapogtatni, úgy ment. Sietve felvette a köntösét, és a fegyvert a zsebébe csúsztatta. Eltökélten az ajtóhoz ment, belenézett a kukucskálóba, és öt teljes másodpercig csak átott, tátott szájjal, mielőtt lassan kitárta volna az ajtót. Íten állt előtte komor arckifejezéssel. DÉNA Beszélnünk kell. Csikágo, augusztus 4-e, szerda, 12 óra. Azonnal jöttem, ahogy sikerült elszabadulnom. Sandy Stone a 40-es évében járt, vastag szemüveget viselt, és a haja őszült. A szeme azonban kedves volt, és Ivi tudta, hogy Déna megbízik benne. Köszönöm. Nem tudtam, mi más tehetnék. Próbáltam Dénát mobilon és a személy hívóján is elérni, sőt, még az otthoni telefonján is, de csak kicsengött. Ezért önt hívtam fel. Ivi hátravezette a nőt a konyhába, ahol erikőd ült nyémán, de nagy szemével minden mozdulatukat figyelte. Bemutatom Eriket. Az anyja a Jane Smith nevet használja. Szandi felsóhajtott, eredeti. Elég sok megfordul belőle nálunk, mondta Évi. Végig simított Erik haján, és rámasolgott. Erik anyja sokkal hanyagabb, mint akikkel találkozni szoktunk. Aggódtam, hogy Erik nem jut elég élelemhez, és hogy talán az anyja nem megfelelő gyógyszert ad neki. De ma reggel Erik lehozta nekem ezt. Ivi megkocogtatta az asztalt a fehér porttal zacskó mellett. Utálta még megérinteni is, úgy került-e, mintha lecsapni készülő kígyó lenne. Szandi mély lélegzetet vett. Ez az édesanyádé, Erik. Erik csak nézte őket a szeme a csapongott Ivi és Szandi között, és semmit sem mondott. Ha az édesanyja drogot hozott a közelébe, akkor már is elvihette -e, és később visszajövök az anyjáért. Szandi a tollával megütögette a tasakot, és Erik szeme követte a mozgását. Aztán Szandi ismét föltette a kérdést. Ez az édesanyjáté? Igen, ami azt illeti, az övé. Ivi riattam pörtült meg. A konyha ajtajában ott állt De nem az a Jane, aki pár nappal ezelőtt összetört lélekkel görnyedten érkezett hozzájuk. Ez a csén kihúzta magát és erőcsugázott, és Ivi alapozóját viselte. És fegyver volt a kezében. Unom már, hogy egyesek mindenbe belőtik az orrukat, sziszegte. Kísértetésen halvány kék szeme összeszűkült. A fegyvert Ivinek szegezte, és a lány egy pillanat alatt visszament az időben. Két évet. Ott át egy ugyanilyen hidegvérű vészjósló tekintető férfi, vére bízva. Az bántotta. Soha többet nem lesz már a régé. Aznap nem tudott védekezni, de ma. Ivi szorosabbra fogta Erik Savánk a vállát, éreztem milyen csontos, ahogy közelebb húzta a szívére. Ma sokkal több forog kockán. Arra gondolt, Dana mit tenne, és hirtelen megnyugodtak kavargó gondoltai. Ivi hígkattan állt a Jane kígyó tekintetét. Nem gondolom, hogy ez hiba lett volna részemről. Ki maga? Jane csak elmosolyodott és Ivinek megfagyott a vér az erejében. Fogj egy papírt és egy tollat. Most azonnal! Ivi Szandira pillantott, aki riadnak tűnt. Tegye azt, amit mond Ivi, suttogta Szandi. Ivi lenézett Erikre, aki elsápat, és egész testében remegett. De a fiú eltökélten összeszorította az ajkát, ahogy a fegyveres nők bámulta. Ivi talált tollat és egy darab papírt a mindenes jókban, és arra gondolt, bárcsak Dina itt a Hanever házban tartaná a saját fegyverét. – Itt a papír és a toll. Akkor írd. Elmegyünk. – Ha rendesen viselkedsz, Ivi életben marad. – Írjad már! Ivi erikre pillantott, és hirtelen rádöbbent a valóságra. – Nem hall. – Ezek szerint ezért. Jane-t, ez szórakoztatta volna. – Ott a pont. Most pedig igyekez, el akarok tűnni innen. Ivi leírta a szavakat, majd a nevére mutatott, és utána magára. Erik szeme megvillant, áll a megfeszült, és hirtelen sokkal idősebbnek tűnt a koránál, és Ivi tudta, hogy mindketten tisztában vannak vele, mi következik. Kizárt dolog, hogy Jane bármelyiket is életben hagyja. Mosolyt erőltetett az ajkára, és már az sem érdekelte, hogy csak féloldalasra sikerül. Minden rendben lesz, mondta, és remélte Erik megértette. Én a helyedben annyira nem reménykednék, vicsorkod, Jane. Ki hívta ide a szociális munkást? Te vagy Dubeszki? Ivi felszegte a fejét. Én. Ehhez nincs szükségem a segítségére. Hazugság volt, de csak így tudta a Dénát biztonságban. Különben is egész héten veszekedtünk. Jén elgondolkodott, majd bólintott. Jogos. Te pedig, szociális munkástám, feltételezem, hogy meghaltad az irodában, hová indult. Szandi hagozott nem volt benne biztos, Jim mit akar hallani. Ez a szabály, suttogta. Jim fölnevetett. Na, náhogy az, se baj. Csak azért, hogy egy kicsit jobban érez magad, elmondom, hogy ugyanaz lett volna egy eredmény, akármelyik ajtót választod. Ez van. Nem maradhatok itt tovább, ami elég kiakasztó. Az ágy kőkemény, de a marhasült egész finom volt. La a földre, hasra. És ha már itt tartunk... Köszönöm, hogy nagyon, de nagyon utálom a szociális munkásokat, tette hozzá kedésen. Gondoltam jobb, ha ezt is tudod. Ivi úgy érezte, soha nem lesz képes elfelejteni Szanti tekintetét, ahogy nagy nehezen lefeküdt a kőre. A nő tudta, mi következik, Ivi pedig azt, hogy egyikük sem tudná megakadályozni. Egyet tehetett. Szorosan magához húzta Erik fejét, hogy ne lássa, a volt Santi